MŰSZAKZÁRÁS titkos szolgálati ügynök a nyolc óra munka, nyolc óra pihenés, nyolc óra szórakozás pihenés részét gyakorolta. Meggyőződhettünk arról, hogy az övé kötött munkaidejű állás. Otthonában szundikált. Épp jobb oldaláról fordult a balra, mert nem tudta eldönteni, hogy ügynöki voltához melyik felén ildomos feküdni. A hátára ért, tehát a végrehajtás kellős közepére, amikor privát, vizitofon hálózatban működő telefonja megszólalt. Esténként kikapcsolja az ilyen álomzavaró iszonyatokat, de most olyan hamar nyomta el a buzgóság, hogy teljesen megfeledkezett erről az alapvető ügynöki kötelességéről, önmagavédelméről. Előbb oda akarta vágni, de csámpa fűt sörtelen hangjától, ami teljesen kiverte az álmot a szeméből, átmeneti, kisebb, nem kedvességi rohamot kapott. Persze az ügynökségnél kötelező a jó modor, ezért kedvesen üdvözölte akciótását, majd heves érdeklődésbe kezdett drága jó édesanyja felől. Alig tudta abba hagyni, de végül sikerült. Csámpa fül végre szóhoz jutott, jelezte, hogy feltétlenül átad minden üzenetet igen tisztelt mamájának, aztán belefogott a mondandóba. Nézd, Pajti, az a baj, hogy akció indul. Nem tudtalak elérni a szolgálati vonalon, ezért használtam a privát telefonodat. Öltöz, fél óra bulva érkezem. Tudod, hogy ez kódolt üzenet, tehát a fél óra esetünkben 43 másodpercet jelent. Az a helyzet, hogy egy háromtagú csoport kaparintotta kezébe a Védelmi Minisztérium teljes arhívumát, és most viszi. Te csámpa fül, több boldari hülyeséget beszélsz. 16 óra nulla perckor műszakzárás volt. Ki az a vibrálóan gondolkodó, aki egyáltalán zavarni merészelt? Nem engem, téged. A parancsnok. Tudod, van nekünk olyanunk, hogy főparancsnok. Adandó alkalommal hívd fel, esetleg reggel is megmondhatjuk neki, persze csak úgy jelentésben, mert nem illik egy dandártábornokkal kellemetlen hangvételben beszélni, hogy oktalan. Négy után nincs konspirációs tevékenység, mert a mi munkánk is befejeződik. Éjszaka éjjel van. Nézzen ki az ablakon, láthatja a sötétséget. Heti 40 órányi munkaidőnk mindig nyolcszor kezdődik. Szabad szombatok és vasárnapok is járnak. Egyáltalán. Hogy jutott eszébe ez az egész? Másfelől gondold végig, a Védelmi Minisztérium archívuma 27 teremben tesped, a filmekről és fényképekről nem is beszéltem. utóbbiak egyenként 10-10 termet birtokolnak. Vegyük a picit idealizált változatot. Minden egyes helyiség tartalmának rögzítésére egy bőrön DVD kellene, akkor megint nem beszéltem a filmfelvételekről és fényképekről. Azok nagyobb tárhelyet igényelnek. Velük már két, talán három bőröndnyi is lenne. Most búcsúzzunk el szépen, mielőtt nagyon megharagudnék rád. Tulajdonképpen kik ezek a tapintatlan izék, akik a fairplay szabályait szabályait félredobva, 16 és reggel 8 óra között próbálnak kibillenteni lelki egyensúlyunkból. Az egyik görbecsás a másik kettő neve nem sokat mondhat neked. Á, görbecsászt ismerem. Dekonspirálódtam előtte, tehát nyugodtan bratyizhatunk szemtől szembe. Ezt talán nem kellene nagy dobra verned. Már nagy dobra van, mert tudja a fő, fő-fő-fő-főnök is. Görbecsás amikor megismert, 16 nagyvárost rakatott tele a fényképemmel, és az egész internetet elárasztotta velem. Egész életemben nem voltam olyan boldog. Tudod, milyen érzés híresnek lenni? Hát ilyen. Aki ilyen előzékenyen propagálja az imidzsemet, az különben egy rendes pofa. Ilyen szavakat muszáj megtanulni, milyen ügynök az, aki még ezt sem tudja elmondani, ugyebár. A dekorspirát ügynök kirepítendő, persze csak elméletileg. Én is itt vagyok, majd mindig a hátad mögött állok, jó? Telefonálj rá, küldj egy jó éjszakát puszít, és jelezd felé, hogy nálunk mások a szabályok, mint csürge De ugye tudod, hogyan kell bejutni a védelmi minisztériumba. Ötszörös biztonsági páncélvédelem alatt van. Elsősorban is kizárólag a külső formaruhás embereket engedik be. Másodcsorban a külső őre mindig ugyanazt a jelszót használja. Ez azért nagyon gyakorlatias, mert ha naponta váltogatnák, soha nem tudnánk bejutni, nem? Rá kell kacsintani, erre ő megcsikordítja a fogát és inta fejével. Lehet tovább lépni a második biztonsági záron szolgálatot teljesítő őrszemhez. Mikor jelszót kér, meg kell vakarni a fülét, ő megnyomja az orrodat, tehát mehetsz tovább. A harmadikra nyelvet nyújtasz, ő leteszi a fegyverét, tehát mehetsz tovább. A negyediket bokán rúgod, az kezet csókol neked, tehát mehetsz tovább. Az ötödik megszólal, és azt mondja, na mi van, hé, állj félre. Ettől a varázs elszótól azonnal félreáll, és már bent is vagy. Rajtunk kívül nem pontosan számoltam összehány tízezres vagy százezres a testület, ezt senki nem tudja. Tényleg? Miért van nekünk szolgálati telefonunk? Engem még soha nem bátorkodtak zavarni. Eddig te sem. Egyáltalán. Miért nem javasoltál egy hosszabb gondolkodási és önvizsgálati tevékenységet felsett standártábornoknak? További jó éjszakát. Az eligazításon találkozunk, aztán majd göngyörítjük az ügyeket 9-15 óráig. 15 órakor lejelentkezünk, elmondjuk az eseményeket, és másnap reggelig semmi dolgunk. Hányszor ismételjük még el, hogy ez egy normál, nyugdíjas, kötött munkaidejű állás sok szabad idővel. Több órányi fülledés és nézelődés rendkívül igénybe veszi az ember idegrendszerét. Csakát neked! Csakát, elnézést a zavarásért! Most rögtön, így az éjszaka kellős közepén helyre teszem a félre gondolkodású főnököt. Természetesen annak a pasasnak is betelefonálok. Reggel találkozunk az öltözőben. Milyen erőhelyes, hogy egyenruhában kell bemenni, és ott átöltözünk civilbe, majd hazafelé jövet ismét elvárják, hogy mint egy csapat csipendélféjú öltözzünk, vetkőzzünk, és egyenruhában jöjjünk haza. Mindent rögzítettél, turvacsik? Igen, görbe császtorma reszelő. Légy szíves, vegyél ki a szekrényből mindannyiunk számára egy-egy forma egyenruhát. Rugdosunk, nyelvet nyújtunk meg, amit kell, és a dolog el is van intézve. Tudtam, hogy ez egy nyolc órás megfigyelő szolgálat, azért dobtam be a szokatlan csalit éjszakára. Készíts elő három bőröndöt, és egy ezreddel bevonulunk, mert nagy munka vár ránk reggelig. Pörsenés, éljen pörsenés! Pörsenés, éljen pörsenés! Sonkahegy!